Jan-Michel Barrex, oso iratien biltsariak eginek izan tutuk e, guneka eta urtzen biltsar nonsi egine meita hor ostiale juntan, Eta biltsar nonsia ben olehen, ordin biltsare hoik jarraikitutuk denak eta horokorkin e, uli gandia. Bon, ordin egintitzug e, laboai ezne egilen Biltzar nonsik, e, lau gune eta, huntsik antutzu gai batitzugu delegatik, portoar dohuadeitzen titzugu, guen zindikatiin. Echigazna egilek, edo hartzaneke, eginetizie behen uh, miltzarnausia, heke ben delegatik eginetizie. Eta gai uh, orszteala restitan juntatuko gututzu, uh, asamblei generalin egiteko. Horten uh, bi urtze eta aipesala boskat zututzen, boskak izan duzu, delegatik boskatuk. Batzen zikuzu doidoia, ben importenten, apre fosta, gazna egilen junta eta huyu jatsen disie, uanerdi bat Asamblea Generala gabe egiten disie ben orde skajen isentatzeko. Ordeen, aipateko diaga haleiki urteko bilana egiten meitu zie, bilku eo eta zer eraitena halda bilanian? Bilanin sen haideizu terren beteizina ziongututzu, ezne egindisug, enurtas bi pünt eta lau ezne egin egindisug, oso irati gazna badusu, badusu jatbeno habosigo nizunik, eran ahideizu Gaznagutisiko gazna dela, bez duktesbena. Preziua janurtin emendatze gien isu, aminivat, preforzta zuzu, xekulai eza. Aurten, mom bon bathekisug, entzundisug, agurreke gien itisu, haikam aborzta roo said isu. Ez nien, hagu aurten uan o. Janurtin emendatze huma tegin ziren, e, sigari konten usu. Hekpeitietan daan sa guagimaiten. Heti zilehen eike giten. Lehen, lehen egi litiso, genialin, besten, egin litetisu, zen geue giten. Eta esprigatzen handuk, hama ro, uh... Bai, hama boste ro hoike egini tutsu uh, mila butiezne entako, e, hek ordin ehuneta, uh, hoita bostetan tutsun, hek hukiga entutsu egin eta berrogei. Mila ehun eta berrogei ro, mila butiezne entako. Ordin, oain uh, negoziacion edo negoziaketa bortitzak, jaman eki sanen tutsuk ez netegietan? Bortitzak, ez dakietu ez beti bergesatuz, ngeki... In daranahinik es ben sizi in daranika ich uh, schätzen es über Ordin, negoziaketak jamanen ez netegietan. Aope usurrat so jarrat ara jiteko, hor errandu maitza hunak izan ziela, gazna du irudi huna diala, basteroetan, hoi agertzen du beti? Hoi segurta menbat izu egin e, haitatu egituetzu, besta e, ardi egiten den lekuetan bergeza. Egin e, haitatu egituetzu, maite desie, guan dielaik, e, ikustia, nuntik horaden, guan... E, Biarnua nua Etuskal heria uh, famatuitutzu hai lehen eba, ebana goen gaznatik dugu uh, audela aurten izan zuuen eginnik ikerketa uh, eia goen komunikazioen goen espottelea huntzenez eta gertu duzu uh, Huntzela, ben hoveke haltseli izaten, eta hori bus egin ikizan duzu ta lambat, haitatuk agenza behri bat, apeldofra bat egin duzu. Ondomenez, oai uh, komunika tzeko bat izugu uh, filma behri bat, orteala restitan hori jakutsiko dizugu. Eta bestalde biltan zide paizan eta hola dialogu izan zide, ta hantik iziare kontente izin zide. Feto desa upezusun, paizako meia inaitzinin, besta edarbat duzu forsta uh, gente haniche sandusi kustea e ja ski han osoiratí un relkigutzu mai tategutzu eh uh, hartzegue niam buyana nio confidantchuken sigur badisue huntarsummat calle de charge ahoi de la medio uh, sustosernakigitanahal uh, guengasnanegitin heldtu den bezala aitzzina jara ikasi eta goenaxiteek kareddie ziek gutta artiino eta gukoen aurler badizzuke zerbait hoik horraitzeko edo usteko en ustez uh, goaz na hoi etxeki uh, biharnoa Euskallerii biharruano ju zuen bat izan duzu. Or justki Kaile de joia aipattzen beituke aurtenko juta hoietan egin dittutzen junta juta joietan gerta kaibel izan du uh, kaliki dezaako edo denentzat listan presentatzen txenak, espeitia agertu. Eta Zerdio Cortaz? Cortaz badit nik ikusteko mani abat eta nahi dit uh, humilki eran badela jente hannits ados, kai edesarja horreki. Zen eta probatu dizugu jan urtiin, ziarrikashekin dit haupi jan urti ebaitut prezidengoa bezala, egiten duz urtoz urtundarin bat, nun ikusten beita uh, sumat laboaiek estien ahalei txekitzen egoiten guen kai edesarjaik ados. Eta hartu gertutzu, nila eta hiu ehun laguajetai bat baisik estela elke. Eta hoi nahi dit, oer eran, estu su problemai, nushteskai eda xarja horreki. Prefortan min du nahi dituzi, si xeatu do haue do hua rajingai sabatetan, sila jila bezala. Men hoi ez nekagiek estizi habo nahi, hoi duz egia. Eta ordin, hoien ez parte hartziak, zenetaz kenian uh, hola izanen beita ondoko oso uh, irratian administratio koncilia, alde bateko gentiak izanen beitia, ez horrek uh, indar uh, tibitzan aupeaena? Au, au Ez, ez, ez, ez. Es, nik ezti nahi shenhe, ezti alde bat gela. Ma kiso, ezti su mindu eh, sindikapat eta, në dobe, shtin, ezti nxentik eh, eh, kam jatzen tëtse, nik kushtende ite eqen, batit eh, bishemez tëtse bate, nibesala, ezti si bate berri kushteko manja, eta hor alde bat eztako gbaj, prezentatu tës lihtabatetan, mena, ezti su e, ushtuke meher, eta oro, ber eta... Bergi sonna tielle, su ettei tussi halaa, ettei tussi te. Ettei tussi viun, betti dannek sygi lishtavat, hansinen. Uai bezala ematen deitazu eta bandaia eta ninzatzeko, eta eskertzen zuut, eta deitzen dit Xbetarrak bena bai biarrneak eta produktorak oro JIT Assemblyble generalala, zen eta Aam general joi duzuen e, sarru e, hatxaareko beste handi bat eta guen gazna padis shigur arrakashta, eta mendoi nahi dit, hun harasi, edo mendo parisu kumprenitu, hun tasumma padugula guen haure rristeko.